Kapitola 110. Krása a větev Při našem putování jsme rychle procházeli městy, zastavovali jsme se jen pro jídlo a vodu. Krajina kolem nás ubíhala jako rozmazaná šmouha. Soustředil jsem se pouze na ketan, letany a jazyk, který jsem se učil. Dorazili jsme do podhůří bouřné stěny a silnice se začala zúžovat. Kolem se objevily rozeklané skály, cesta se vinula a klikatila, jak se vyhýbala uzavřeným údolím, útesům a hromadám kamení, popadaným ze skál. Měnil se i vzduch, byl tu chladnější, než bych v létě čekal. Dosáhli jsme cíle za patnáct dní. Podle mého nejlepšího odhadu jsme za tu dobu urazili téměř 300 mil. Haert byl první alemské město, které jsem viděl a mému neznalému oku ani moc jako město nepřipadalo. Nemělo žádnou hlavní ulici, lemovanou domy a krámky. Budovy, které jsem zahlédl, byly od sebe vzdálené, nezvyklých tvarů a postavené tak, aby zapadaly do krajiny, jako by se snažili nepřitahovat pohled. Nevěděla jsem, že mocné bouře, jež dali pohoří jméno, jsou tady běžné. Jejich silné, proměnlivé vychry by cokoliv vyčnívajícího a hranatého, jako stavby z dřevěných trámů, obykle v nížinách, rozrvaly. A demové svá obydlí stavěli, jak jim vylal zdravý rozum, chráněné před rozmary počasí. Jejich domy byly vestavěny do svahů nebo na závětrné straně útesů. Některé se částečně skrývaly v zemi. Jiné jejich obyvatelé vytesali přímo do kamenných stěn. Některé domy člověk neviděl, dokud nestál přímo u nich. Výjimku tvořil zluk nízkých kamenných budov kus od silnice. Zastavili jsme se u největší z nich. Tempy se ke mně obrátil, neklidně si popotáhl kožené popruhy před jeho červený oděv k pažím. Musí mít a předstoupit před šehin. Možná to bude chvíli trvat. Úzkost. Lítost. Musíš tu počkat, možná dlouho. Před čtěla mi prozradila víc než slova. Nesmím tě vzít dovnitř, protože jsi barbar. Počkám, ujistil jsem ho. Pokývl a vešel dovnitř, ještě se na ně ohlédl, než za sebou zavřel dveře. Rozhlédl jsem se. Viděl jsem pár lidí, jak se jdou těže po svém, ženu s košíkem, chlapce, jak vede na provaze kozu. Domy byly z téhož kamene, jako krajina a splývaly s okolím. Obloha byla zatažená a přidávala k celému výjevu další odstín šedi. Poukal vítr, šlehal kolem rohů a vyrýval vzory do trávy. Krátce jsem zauvažoval, že vytáhnu šáhal, ale pak jsem to zamítl. Vzduch tu byl říčí a chladnější. Ale pořád bylo léto a slunce hřálo. Vládl tu zvláštní klid, Chyběl hluk a zápach větších měst, žádný klapot kopit na dlažbě, žádní pouliční prodejci nahlas vychvalující své zboží. Dokázal jsem si představit, jak tempy vydůstal na takovémto místě a vztřebával klid, až jim byl naplněn, a pak, když odešel, vzal si ho sebou. Neměl jsem se na co dívat, tak jsem se otočil k nejbližší budově. Byla postavená z nestejných kusů kamene, naskládaných na sebe. Když jsem se podíval zblízka, udivilo mě, že tu není žádná Malta. Poklepal jsem na stěnu, krátce jsem zauvažoval, jestli není vytesána z jednoho kusu kamene, upraveného tak, aby se zdálo, že jde o více kvádrů, těsně přiléhajících na sebe. V tom za mnou někdo promluvil ademsky. Co soudíš o našich stěnách? Otočil jsem se a spatřil jsem starší ženu s typicky světle šedýma očima. Vář měla bez výrazu, ale lény si vlídné a mateřské. Žlutou, hrubě pletenou čepici si stáhla až na uši, pískové vlasy trčící spodní začínaly šedivět. Po takové době putování s tempem mi přišlo zvláštní vidět někoho z ademů bez rudého žodnéřského oděvu a meče po boku. Tahle žena měla na sobě volnou bílou helenu a lněné kalhoty. Odivuje tě naše stěna? Zeptala se a gesty naznačovala mírně pobovenou zvědavost. Co si o ní myslíš? Myslím, že je krásná, Odpověděl jsem ademsky a dávala jsem si pozor, abych jí pohledl do očí jen velmi krátce. Naklonila hlavu nepovědovým gestem. Krásná? Malinko jsem pokrčil rameny. Mám na mysli krásu, jaká je v jednoduchých a účelných věcech. Možná jsi zvolil nesprávný výraz, řekla jemná a mluva. Krása náleží k větině, ženě nebo drahokamu. Možná jsi chtěl říct užitečná. Stěna je užitečná. Užitečná a také krásná. Snad je to tak, že je věc získává krásu, když je používána. Nebo je věc používána podle své krásy. Opáčil jsem a uvažoval jsem, jestli je tohle ademský druh lehké konverzace. Pokud ano, rozhodně jsem jí dával přednost před klepy u Majerova dvora. A co má čepice? Dotkla se jí rukou. Je krásná, protože je používaná? Čepice byla upletena z plusté domácí vlny a obarvená na jasnou kukuřičnou žluď. Byla trochu nakřivo a nerovnoměrně sešitá. Zdá se velmi teplá. Pravila jsem opatrně. Naznačila lehké pobavení, v očích se jí nepatrně zajiskřilo. To tedy je, přizvědčila. A pro mě je krásná, protože jí pro mě udělala dcera mé dcery. Pak je tedy krásná. Souhlas. Věnovala mi úsměv vyjádřený rukou. Její ruka se při tom pohybu sklopila trochu jinak než tempího, a já se rozhodl, že si to vyložím jako laskavý, mateřský úsměv. Udržel jsem tvář nehybnou a odpověděl jí gestem úsněvu, přičemž jsem se snažil, aby vyznělo současně vřele a zdvořile. Na Barbara mluvíš dobře, pochválila mě a chytila mě přátelsky za ramena. Míváme tu zřídka nějaké návštěvníky, ovzvlášť tak zdvořilé. Pojď se mnou, ukážu ti, co máme krásného a ty mi povíš, k čemu to může být užitečné. Sklapil jsem pohled, lítost. Nemůžu, čekám. Na někoho uvnitř Pokývl jsem. Pokud šli dovnitř, obávám se, že budeš čekat dlouho. Jistě by je potěšilo, kdyby šel se mnou. Třeba budu zajímavější než stěna. Stará žena zvedla ruku a přivolala mladého chlapce. Přiklusal k nám a večkávě se na ní zahleděl. Oči mu krátce zalétly k mým vlasům. Udělala k němu několik gest, já však rozeznal jenom tiše. Pověz těm uvnitř že beru tohoto muže na procházku, aby tu nemusel postávat ve větru. Brzy jeho zase vrátím. Poklepala na mé pouze loutnou, potom na můj tlumok a meč. Dej to, chlapci, vezme ti všechno dovnitř. Aniž by čekala na odpověď, začala mi stahovat tlumok z ramen a mně nenapadl žádný elegantní způsob, jak se jí vyprostit, aby to nepůsobilo strašlivě na vychovaně. Každá kultura je jiná, ale jedno platí pro všechny. Nejistější způsob, jak někoho urazit, je odmítnout pohostinství. Chlapec odběhl s mými věcmi, stará žena mě vzala za paži a vedla mě pryč. Podvolil jsem se s jistou úlevou. Kráčelí jsme mlčky, až se před námi nečekaně otevřelo hluboké údolí. Bylo zelené, s řekou na dně, chráněné před vytrvalým větrem. Co bys řekl na tohle, ukázala na skryté údolí. Velice ademské. Lásky plně mě poklepala po paži. Máš dar mluvit bez mluvení, to je u takových jako ty vzácné. Vykročila dolů do údolí, jednou rukou se přidržovala mé paži a opatrně našlapovala po úzké kamenité pěšině, ještě se klikatila po příkrém svahu. Nedaleko jsem zahledl chlapce se stadečkem ovcí. Zamával nám, ale nezavolal. Sestoupili jsme až na dno údolí, kde voda pěnila v běhu po kamení. Řeka místy vytvářela průřečná jezírka, na nich se vlnila hladina pohybem ryb. Nazval bys tohle krásným? Zeptala se po chvíli moje průvodkyně. Ano. Proč? Nejistota. Snad pro ten pohyb. Kámen se vůbec nehýbe a přitom si také říkal, že je krásný. Otázka. Není v přirozenosti kamene hýbat se? Možná krása spočívá v pohybu podle přirozenosti věcí. Kývla jako by jíma odpověď potěšila. Dále jsme pozorovali vodu. Už si někdy slyšel o latantě? Zeptala se. Ne, vítost, ale je možné, že jen neznám to slovo. Obrátila se a pokračovali jsme dál u dolím, až jsme přišli k širšímu místu, upravenému pečlivě jako zahrada. Původostřed stále vysoký strom, jaký jsem ještě neviděl. Zůstali jsme stát na kraji prostranství. Tohle je strom mečů, pravila s gestem, který jsem nepoznal. Otřela si hřbet ruky o tvář. Latanta, řekl bys, že je krásný? V kolku jsem se na strom díval. Zvědavost. Velmi rád bych si ho prohlédl zblízka. To není dovoleno důraz. Kývali jsem a prohlížel jsem si ho tedy z dálky. Měla vysoké, klenuté větve jako dub, ale listy široké, ploché a když zachytili závan větru, pohybovali se ve zvláštních kruzích. Ano, odvětil jsem po dlouhé době. Proč ti tak dlouho trvalo, než ses rozhodl? Dovažoval jsem důvod pro jeho krásu. A? Mohl bych říct, že se současně pohybuje a stojí na místě podle své přirozenosti a tomu dodává krásu, ale nemyslím, že to je pravý důvod. Proč tedy? Pouzaj jsem se na strom zahledil. Nevím, co myslíš ty? Prostě je, řekla. To stačí. Přikývl jsem a připadal jsem si pro své složité odpovědi trochu hloupě. Náš ketan? Zeptala se nečekaně. Teď už jsem měl jistou představu, jak důležité jsou pro Ademy tyhle věci. Tak jsem zaváhal, jestli mám dát přímou odpověď. Ovšem, hád jsem také nechtěl. Snad, omluva, přikývla. Jsi obezřetný. Ano, jsi Šehin? Šehin znovu přikývla. Když jsi pojel podezření, kým jsem? Když se sně zeptala na ketan, odpověděl jsem. Když mě začala podezírat, že vím víc, než by barbar správně měl. Když jsem viděla, jak kladeš nohy. Chvíle ticha. Šehin, proč nenosíš červenou jako ostatní žoltnéři? Udělala několik neznámých gest. Vysvětlil ti tvůj učitel, proč nosí červenou? Nezeptal jsem se. Nechtěl jsem naznačovat, že bys nad tempy zanedbal mé vzdělání. Teď se na to ptám tebe. Zamyslel jsem se. Aby je nepřátelé neviděli krvácet? Souhlas. Proč tedy chodím v bílém? se, jediné odpovědi, která mě napadla, mě zamrazilo. Protože nekrvácíš. Napůl přikývla. Také proto, že pokud mě někdo z nepřátel zraní do krve, měl by to vidět jako zaslouženou odměnu. Těšej jsem se snažil zachovat patřičnou ademskou vyrovnanost. Po přiměřeně zdvořilé odmlce jsem se zeptal. Co bude s tempym? To se teprve uvidí. Jestem naznačila cosi podobného podráždění, pak se zeptala. O sebe si starost neděláš? Větší starosti si dělám o Tempyho. Mečový strom kroužil listy ve větru. Působilo to téměř hypnoticky. Jak daleko jsi postoupil ve výcviku? Zeptala se šehin. Studoval jsem ketan asi měsíc. Vrátila se čelem ke mně a pozvedla ruce. Jsi připraven? Musel jsem pomyslet na to, že je o šest palců menší než já a věkem by mohla být mou bobičkou. Ta křivá čepice také nepůsobila nějak hrozivě. Snad, Odpověděl jsem a také zvedl ruce. Kehin začala pomalu, udělala ruce jako nože. Odrezal jsem útok chytáním deště. Pak jsem provedl šplhání po železe a rychle dovnitř, ale nedokázal jsem se jí dotknout. Trochu zrychlila do obratu dechu a úderu vpřed současně. Jeden útok jsem zastavil čeřením vody, ale druhému jsem se nevyhnul. Podklal se mě pod žebry, potom na spánku, jemně, jako když někomu přitisknete prst na ústa. Nic z toho, co jí jsem vyzkoušel, na ní neplatilo. Zkusil jsem vržený blesk, ona prostě ustoupila stranou, ani se neobtěžovala obranou. Jednou či dvakrát jsem ucítil, jak se mi o ruce otřela látka, když jsem se přiblížil natolik, abych zavadil o její bílou košili, ale to bylo vše. Jako bych se snažil udeřit do volně vysícího provázku. Zatřel jsem zuby a provedl mlácení obilí, lisování moštu a matku pramenů. Z jedné figury do druhé plynulé, údry rozmazané do šmouhy. Jakže jsem nikoho neviděl, kdo by se takhle pohyboval. Nebylo to její rychlostí, když rychlá opravdu byla, ale podstata věci spočívala v něčem jiném. Čehince pohybovala dokonale úsporně. Nikdy nedělala dva kroky tam, kde stačil jeden. Nikdy nepostoupila o čtyři palce, když potřebovala jen tři. Její pohyby jako by vystoupily z pověsti, plynulé a ladné, jako když Felurian tančila naději, že ji překvapím a dokážu, co umím, když jsem se pohnul, jak nejrychleji jsem si troufl. Provedl jsem dívčí tanec, chytání vrapců a patnáct vlků. Šehin udělala jediný dokonalý krok. Proč pláčeš? Zeptala se Šehin při pádu volavky. Cítíš se zahamben? Bojíš se? Sam říkal jsem, abych si vyčistil oči. Hlas jsem měl ochraptěný námahou a city. Si krásná, Šehin, protože v tobě je kámen stěny, voda řeky a pohyb stromu v jednom. Šehin zamrkala a v okamžiku, kdy byla překvapena, jsem jí chytil z rameno a paži. Provedl jsem zahrnění vzhůru, ale místo, co by se nechala odhodit, Šehin stála tiše a pevně jako kámen. Tam myšlenkovitě se osvobodila pomocí zlomeného lva a odpověděla mlácením obilí. Odletěl jsem šest stop daleko a padl na zem. Okamžitě jsem vyskočil, nezraněn. Odhodila mě jemně na měkký trávník a kromě toho mě Tempy naučil, jak padat a neublížit si. Než jsem však mohl zautočit znovu, všechny mě gestem zarazila. Tempy tě současně učil i neučil. Řekla s nečitelným výrazem. Přiměl jsem se odvrátit pohled od její tváře. Je těžké odolat celoživotnímu návyku. Což je dobře i špatně. Pojď otočila se a zamířila ke stromu. Strom byl větší, než jsem myslel. Zrobnější větve svými pohyby vytvářely divoké, pokroucené vzorce, jakými pohazoval vítr. Šahin zvedla padlý list a podala mi ho. Byl široký a plochý, asi o velikosti menšího talíře a překvapivě těžký. Něco mě píchlo do ruky, zahledal jsem tenký pramínek krve, jenž mi stékal po palci. Prohlédl jsem si okraj listu a viděl jsem, že je tuhý a ostrý jako břitva. Opravdu mečový strom. Pohlédl jsem na výřící listy. Kdokoliv by stál blízko stromu v silném větru, by byl rozsekán na kousky. Šehy neřekla. Kde bys měl zautočit na tento strom, co bys udělal? Udeřil bys na jeho kořeny? Ne, jsou moc silné. Na listy? Ne, jsou moc rychlé. Kde tedy? Na větve. Na větve. Souhlas. Ubrátila se ke mně. To tě právě tempě nenaučil. Bylo by od něj nesprávné učit tě to. Nicméně jsi kvůli tomu trpěl. Nerozumím. Pokynula mi a začnu ketan. Bez přemýšlení jsem se pustil do chytání vrapců. Stůj. strnul jsem na místě. Když na tebe budou chtít zautočit, na co se zaměřím? Tady, na kořeny? Strčila mi do nohy a zjistila, že je nepoddajná. Tady, na listy? Strčila mi do zdvižené ruky, snadnost ní pohnula, ale jinak ničeho nedosáhla. Tady, na větve. Mírně potlačila na mé rameno a pohnula se mnou. A tady. Přidala tlak na bok a otočila se mnou. Vidíš? Není si místo, kam vynaložit sílu, jinak ji vyplítváš. Plítvání silou není podle letany. Ano, šehin. Zvedla ruce, zaujela pozici, v níž jsem jí předtím nachytal, v polovině padající volavky. Teď udělej zařmění vzhůru. Kde je můj kořen? Ukázal jsem na její pevně rozkročené nohy. Kde jsou listy? Ukázal jsem na její ruce. Ne, listy jsou odtud a potud. Ukázala na celou paži a předvedla, jak může volně udeřit rukama, lokty a rameny. Kde je větev? Na chvíli jsem se zamyslel, potom jsem jí poklepal na koleno. Rozpoznal jsem její překvapení, i když ho na sobě nedala znát. A poklepal jsem ji na druhé straně v podpaží, pak na rameno. Ukaž mi to. Přistoupil jsem k ní, umístil jednu nohu těsně proti jejímu kolenu a provedl zařmění vzhůru, čímž jsem ji vychýlil ke straně. Udivilo mě, jak malou sílu stačilo vynaložit. Ovšem, Šehin se nedala vyhodit do vzduchu a složit k zemi, ale chytila mě za předloktí. Ucítil jsem v paří škubnutí a byl jsem stržen o jeden vrávodavý krok stranou. Šehin využila svého úchopu jako páky, aby její noha došlápla nazad. Udělala jediný dokonalý krok a znovu získala rovnováhu. Pak mi upřela do očí dlouhý zamišlený pohled, začeš se obrátila k odchodu a pokynula mi, abych ji následoval.